«Та я щось не здужаю», – сказав він, – «ребро болить». Вася побіг шукати туалет. «Як йдуть справи?» – почав розпитувати Стевко. «Та наче по плану», – непевно сказав шеф. «Я ненадовго», – по діловому сказав Стевко. «Ось вам Вуйко передав зарплату за три місяці на бензину і дрібні витрати». Передавши з рук у руки шефові пухкенький довгий конверт, він зник. Так само раптово, як і з'явився. Шеф заглянув у конверт, і очі йому полізли на лоба. Марго також устигла зазирнути, і серце їй радісно затьохкало. Тепер вона плюне на все і поїде в ту поїздку на Тибет. Леська, що сиділа навпроти, прочитавши приблизну суму грошей із виразу очей шефа й Марго, вирвала конверт і сказала «Гроші будуть у мене, а то про за один день». Шеф не опирався, та й ніхто не опирався, бо знали «Тут на Леську можна покластися». Екскурсію вирішили почати з Личаківського, а заразом там і поділити гроші, щоб ніхто не бачив. Звичайно, всім дуже сподобалося на кладовищі. Вони такого ще не бачили. Однак пізнавальний ефект був дещо змазаний внутрішнім хвилюванням. Кожному кортіло швидше знайти хованку і перерахувати гроші. Нарешті вони знайшли відповідне місце, такий собі затишний закапелок. Мармурова плита, розп'яття, скромна огорожа. Плющ обвив стару могилу і калину. Під калиною зручна лавочка. Там усі посідали рядочком. Один Васьок не вмістився. Він присів на краєчку надгробкової плити. Леська вручисто відкрила конверт. Стається, такої суми і вона не чекала побачити. Руки їй тряслися, коли вона перераховувала пачку зелених. «Ну, що робимо?» – спитала вона. Оцієї цієї суми вона відділила одну третину пачки». З головою стане на бензин і дрібні витрати на вісім місяців наперед. Краще на дев'ять, пожартував шеф. На жарт ніхто не прореагував. Усі напружено чекали рішення головного бухгалтера. А це, вона показала на дві третини пачки, наша зарплата. Роздавати чи тримати вкупі? Думки розійшлися. Одні голосно шепотіли «давай сюди», інші наполягали купити сейф, одні кричали, що сейф легко вкрасти, інші заперечували «якщо не в сейфі, все проп'ється». Одні пропонували відправити Васю з грішми в Київ, інші хапалися за серце ні в якому разі. Одна свідка мовчала. Коли всі потомилися сперечатися пошепки, вона прорекла з мудрістю блаженного. «Ці гроші від нечистого. Не берімо їх». Колеги стали на неї цитькати. «Дайте мені всі гроші, я спалю їх», – наполягала вона. Ця фраза змобілізувала всіх. Вони швидко забрали свої гроші в Лескі і вирішили не заводити при світці ніяких розмов. Поділилися по-чесному. Шефові найбільше, Васі найменше. Свідчені гроші про всяк випадок доручили Лесі. За час перепалки Вася, совгаючись на мармуровій плиті, очистив її від плюща і відглянцював своїми штаньми. «Остань з могили», – гаркнув на нього шеф. Вася підскочив.